і драматично відриваючи гудзики від сорочки. Нокдаутувати його вдалося запитанням про те, чи так же йому самому байдужі мої гроші, і чи справді альтруїстичний порив його священного гніву. За рік я знову вийшла заміж. І ось тепер, як Славко розуміє, Мирко хоче поквитатися з ним за все й одразу. «Зараз до вас приїде мій син з погрозою-вголосою», каже Мирко і кладе трубку. Мій син Левко стоїть на порозі і дивиться на Славка, свого тата. обоє такі розгублені, що ж ну. Славко безумовно неодноразово бачився з моїм сином Ольком, але зараз все так несподівано, думки і ситуації розбігаються на все біч, як розполохані таргани, і він відчуває, що не може дати раду всьому одразу, а Левко не знає, як сказати татові, що на цвинтарі відмовилися «Надати два місця разом. Міський некрополь стрімко розростається, і всю землю там уже розхапали. А батько ж так хоче бути похованим поруч із мамою, коли настане його час. Що будемо робити, тату? Від цієї новини Славко мовчки повільно сповзає на підлогу. «Мені болить за нього серце, якщо тільки я маю право так сказати». Тепер за відсутності фізичного серця і навіть зважується погладити його легенько по голові, Славкові здається, що то у нього волосся ворушиться від жаху безпорадності. І тут в розмову вступає Олько. «Нема таких питань, яких не можна було б вирішити», – каже він тоном, «що не визнає заперечень фірмовим тоном свого батька. Я легко розберуся з цією дурницею». Але мушу вас попередити, що мій батько бажає, аби біля материної могили було залишено місце для нього, а не для вас. Таким чином він планує знайти три місця поруч, а в центрі буде поховано його, Праворуч мою матірі, ліворуч мою мачуху Олену Сергіївну. Батько хоче, аби я часом звів на цьому місці родовий склеп. Я, зрозуміло, висловлююсь. Е, вибух е, відстрочує лише поява вантажників, що привезли труну. Вони заносять її в хату, де троє чоловіків зловісно мовчать. Вантажники становлять домовину на підлогу вітальні, хрестяться, озирнувшись на мій труп. «Хто тут хазяїн?» «Ти хазяїн, киває на Славка-старший». «Ти хазяїн?» «Ну, ага. Славко...» Добуляє на кухню, виносить вантажникам гранчак-горілки, вони по черзі п'ють, втирають руками губи, бормочуть, хай спочиває з миром, виходять. Щойно клацає замок, квартира за замкненими дверима розлітається на шматки. Славко ж бурляє порожній гранчак олькові під ноги, олько відскакує від фонтана скалок, Славко наступає на нього – «Що собі думає твій батько? Він хоче обкластися жінками навіть тоді, коли його черв'яки їстимуть, волає Славко. Що іще він забере з собою? Все своє добро в труну складе? Все, чого він коли-небудь торкася? Може він і тобі накаже живцем замуруватися у родовому склепі? Кажи, кажи». Олько намагається не втрачати гідності. Батько кохає мою маму. Каже, кохає? Яким місцем він її кохає? А де було кохання тоді, як він витирав об неї ноги за життя? А чому ж він не прожив аскетом всі ці роки, а ще раз одружився? Розводиться Славко, махаючи руками. Це тепер він її кохає? Славко кидає погляд на моє... Захололе тіло, йому зривається голос, він плаче, батько кохав мою маму, твердіше повторює Олько, і вони будуть поховані поруч. «Не буде цього, не буде», – каже побілілими губами мій син Левко, і кидається на Олька, у двері дзвонять. «В кожному будинку мешкає активіст, який все дізнається раніше від інших». В'язками сушить на кухні свіжі плітки і твердо знає, як треба діяти в той чи іншій ситуації. Інколи таких пастирів навіть декілька. От і зараз у дверях натовп сусідів. Хтось устиг обійти всі квартири, зібрати гроші з тих, хто таки виявився вдома.